Dagsnyheter från Mosebacke Valdagen i Mosebacke gynnades av strålande veder, meddelas det, och valdeltagandet var hundraprocentigt Till riksdagsledamöter valde sig samtliga medborgare utom en som av misstag la sin röst för en granne som således invaldes med en majoritet av inte mindre än två röster I sitt tal för Monarkistiska partiet yttrade riksdagsman Göran M. Persson bland annat att i spetsen för monarkin borde stå en kung. Fröken Linnea Grind, republikanerna, nämnde i sitt tal på söndagsförmiddagen att hon föredrog en president. Som nämndes i morgonnyheterna äger kväll Mosebacke Fristads första urtima riksdagrum i Södra Teatern. Representanter för flera utländska beskickningar inbjudna, bland andra ambassadör Erik Sylfe från Konungarriket Sverige, ambassadör Jensen från Danmark och ordföranden i föreningen för småstaters skydd senor González Pedres med parantmaka. Vidare skymtar man några småvuxna personer från Liechtenstein, Andorra, San Marino och Vatikanstaten. Från konglig Dan dansk fällesministerium, polska riksdagen, prinsessan Ture av Australien samt storförstinnorna Anna Maria och Sophie Louise av Gerolstein har under dagen influtit lyckönsningstelegram till den nya statens tillblivelse. Storförstinnan skriver bland annat, tomtebolycka ska statens mycket." Och därmed var det slut på nyheterna från Mosebacke. Nu är hon ungefär fem över halv åtta. Är hon ändå mera? Utlånad från tidningarnas telegrambyrå TT förmedlar Uno holm nyheterna från en utbrytare republik, Mosebacke Monarki. Ett alldeles nytt och ovanligt radioprogram som sänds för första gången från radiostationen Radio Mosebacke. Männen bakom denna fristat på jorden är Hasse Alfredsson, Tage Danielsson, Moltas Eriksson, Karl-Uno Sjöblom och Olle Palin. Och här följer nu den nya monarkins nationalsång. I know you We're hey, hey.